Mă aflu aici, într-o misiune științifică. La întoarcerea din misiune, voi fi numit profesor ajunt la școala de mine. Adaugă, fiind modest, nu-mi trebuie mai mult ca să fiu fericit. Domnule, am onoarea să vă cer mâna, domnișoarei Wadkin, sfica dumneavoastră. Domnule... Mere. Domnule Mere, vreau să te întreb. Nu cum ai vorbit și alisei despre toate astea?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 Ce-ar fi să rămâi și dumneata? Nu, nu, nu, mulțumesc, domnule. Trebuie să-mi termin corespondența. <laughs> Nemai pomeniță din ginerea ăștia. Nemai pomeniți. cine văd? Alice, chiar ea, își plimbă struțul. Domnișoara Alice! Domnul Meri? Domnul Meri, Vreți să-mi spuneți ceva? Da, trebuie să vă spun că... Da, avem de când să plec. ne am terminat lucrările, misiunea mea s-a încheiat... S-a plecat? Bine, da, dar... Bine, da. cu eleva dumneavoastră cum rămâne?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 Da, intră. Căutat, mea. Da, Thomas, ești una dintre puținele mele cunoștințe de aici. Considerați-mă prieten, domnule inginer. Doar am făcut drumul spre Glicoeland împreună. Da, este adevărat. Mi-am dat seama din timpul călătoriei. Ești un bun camarad de oh, drum. Vă mulțumesc, domnule Meli. Uite ce vreau să te întreb. Nu vrei să fim asociați? De oh, să nu mă înțelegi greșit, nu vreau să mă îmbogățesc căutând diamante, sunt chimist. Oh, N -n nu pot dezlega tainele acestei pietre decât arendând unul dintre terenurile diamantifere. Oh. Dacă aș găsi să cumpăr un teren nu prea scump, ai fi dispus să te asociezi cu mine? Oh. <laughs> Da, dar cu o condiție, domnule da. Fiecare dintre noi să păstreze pentru el ceea ce va găsi mm. <laughs> copul și hârlețul mă cunosc și sap de două și trei ori mai mult decât ceilalți Mi da, <laughs> se fără întemeiația ce spui Mi-a venit o idee, domnule mele Dacă am luat pe seama noastră unul din terenurile lui John Watkins Aș prefera să te tocmești, dumneata cu el Perfect, s-a făcut Vom ști curând la ce să ne așteptăm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 Execută un ritual, bat tam-tamul ca să cheme norocul. Nimeni nu vrea să-i angajeze în starea asta de schelete vii. Thomas, da. am o idee. Du-te și comandă un ceaun de malai fiert, adu câteva cutii de carne conservată și două stică de rom. Vrei să-i vrei să pui pe picioare? N am nevoie de asociați, Thomas nu uita. Bine, bine, am plecat. Da.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 Suprie, da? Cyprien, unde umbli? Tribul nostru te așteaptă. Ce crezi că a găsit Matachit? Priviți, e un diamant Uite. de aproape șapte carate. Într-adevăr, o piatră foarte frumoasă. Cât să valoreze? A, misitul Nathan ți ar da imediat 5.000 de franci pe Matachit, zboară la Nathan repede și vinde diamantul. Hai. Am fugit, domnule Tomas. Să știi că ești aspru cu Matachit. Ascultă-mă-i te cam lași fura de romantism. Oh. Nu bagi de seama anumite lucruri. Ce-o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 pe foc -a largă, Se întâmplă o nenorocire. Matachi și Thomas Stil au coborât în mine. Sunt în pericol. Repede! <trui> <trui> Bardic, Bardic, mă tem că e prea târziu. Stai seama ce-a fost. Parcă s-a crăpat pământul în două. Noaptea a fost prea rece. De asta să ne grăbim. Poate mai e ceva de salvat. Să Așa e. Schimbările de temperatură provoacă asemenea contracție ale pământului. Haide! <trui> oh. Thomas! Ah. Hei, Tomas, ești viu? Ai scăpat? Caprim minune. Thomas. Uite ce dezastru, Cyprien. Din fericire, cea mai mare parte a minierilor nu coborâsă încă. Și m-a tachit? m Bietul băiat e acolo, de Mie, dar nu putem lăsa un om îngropat în acest mormânt. Bardic, Spunele tuturor caprilor că ofer 5 cilici pe zi celor care vor să se angajeze la curățatul minei. Domnule berea, da. Toți vor să se apuce de lucru. Da. Sunt aproape 30. Ce zici Stobas? rolim astăzi mina? Cine Să încercăm, cine știe. Poate mata timp mai. Are noroc. loc. Are. Are. Nu m-ai lovit acolo, nu vezi? Un picior negru! Acolo e culopat Matachit! Sigur! Ele! Ele! Matachit! A căzut pe spate, privește, Suprien. E vână de la față, pune mâna, e rece. După toate aparențele, nicio speranță. Să sigur. Să încercăm Thomas, poate a avut noroc? Poate, da. Uite, vezi galeata? S-a răsturnat peste fața lui, a acoperit-o ca o mască. Ah, cel mult l-a ajutat să mai respire un timp. Du l repede în cabană. Așa. Așa. Haideți, haideți. Hai, hai. Hai, Bardic, hai. Așa. Așa, așa. A, un, ușor. Așezați-l în pat. Așezați-l așezați, -l în așa. așezați -l în așa. Așa. Uite că nu se vede nicio rană, nicio fractură. Așa. așa. Încercăm respirația artificială. Da. Hai. da. Hai. da. Hai, hai, hai. Hai haide, Hai Hai. Uite, uite, strânge în mână un bulgare de pământ. Fii atent, îi se pare că temperatura a se modifică. Ia, ia, ascultă, ascultă. Parcă se aude și inima. Într-adevăr, într-adevăr, merge bine. Merge Ura, ura, ura, bravo, băiete, bravo, m-a tachit. e în afară de orice pericol. Da, Cyprien, uite. Nu lasă deloc acest bulgăre de pământ. Îl strânge în degetele crispate. Lasă să și de o înghistură de rom. Ba, hai, tată. Aude. Hai, Matachit. Hai, bea E salvat în orice caz. Respiră normal, Ei, Matachit, Așa. cum te simți? Pe... Parcă murisem. Așa. <laughs> Într-adevăr te-ai întors din matură. Povestește-ne, tachit. Povestește-ne dacă mai ții minte ceva. Galeata, știți, mi-a căzut întâmplător pe față. Ce mm -hmm. ți-am spus, bine? Când am auzit urletul pământului, am crezut că nu mai am scăpare. O vreme, găleata m-a ajutat să mai respir, apoi am căzut într-un fel de somn. Pe urmă, totul a dispărut. Parcă murisem. Uite că n-ai murit. N-ai murit, m-a dat de mâine. va timp până te refaci, nu mai cobori mine. Se duce doar bardic. A, tu m-a ajuns la laborator, s-a înțeles? Da, da. da cuțule. mi-ai salvat viața. Îți sunt dator cu viața mea. Dada! Dada, stai cu minte! <laughs> Îmi plimbam ca de o pe Dada când mi-a venit ideea să vă vizitez pe dumneavoastră și laboratorul dumneavoastră, domnule Ciprian.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 Dacă mai stau mult aici, devin solemnă că m-a <laughs> <laughs> Mă simt inițiată în tainele vrăjitoarești ale științei. <laughs> Strutiu, meu da semne de nerăbdare. Vin, da, da, vin imediat, stai cu minte. Hai puțin că vin. La revedere, domnule. La revedere, mă noi acum, tăicuțule? Eu cred că ai reușit. Mai repede, tachit mai repede! În mor de nerebare să văd ce găsim. Toate speranțele mele zac aici, Matachit, în acest cilindru negru. Hai, dă la o parte capacul de lut. Ah, ce nenorocire. Ce a plesnit. A plesnit? Mai mine, atâta o stăneală ca să ajung la acest rezultat, culmea I am încălzit și am urmărit atâta un cilindru de oțel bun de aruncat la gunoi, ce te mai învârtești pe lângă cuptor matachit? clar, nu să spart. nu fi trist, cuțule. Începem iar cu o mai puternică. Știi bine cât am alergat după nenorocitul ăsta de tun din care am făcut cilindrul. Ia, dă-mi un chibrit. Să văd înăuntru, pe țeavă. Ia-te, uite! Da. Un bulgăre de argilă cât o portocală. Da. Curios, sună ceva înăuntru. O adevărată pușculiță matachit! Da, tăicuțule! cuțule.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 M-a tachit, alerg la domnul Van copie! ragă l să vină până aici! Alerg!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 Ia dați-mi, domnilor, sunt obligați să vă părăsesc chiar în clipa asta. Nu, unde fuge, așa, domnule Mere? La fel la Watkins, pe loc de veste Alice-ei! Alice, -i. Alice! Pleacă, la Alice! Domnule Mere, de când îi spui pe nume fiicei mele?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 Mă gândesc că poate împrejurarea a jucat un rol important în reușita lui. Da, vor mai trece probabil mulți ani până la fabricarea al serie a diamantelor. Na, mi se pare că vine. Bună ziua, domnule Vasescu. Bună ziua, bună ziua. E bine, tinere. Unde ai dispărut în ultima vreme? Eram îngrijorat, atâtea plecări misterioase... Cine a mai dispărut? O, cum cine? Wonder Guard Copie. Eu am fost la Hinterley să-mi complexez laboratorul cu cele necesare. Mm, Începe experiențele? În cel mai scurt timp. Iar domnul Copie a plecat cu diamantul să-l ștepuiască. A încredințat un asemenea diamant acestui bătrân nebun? Asta e o imprudență, domnule! Cred că nu se mai întoarce. Să-și întoarce, domnule Watin. Iată diamantul. Oh, frumoasă. Iată de de oh. Alice! Da, da, Alice! Vino, vino, vino. Da. Vino până aici. Ea privește, fica mea. În adevăr, e foarte frumos. Tata da. Te ruciște ca o bucată de cărbune ce este, dar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 Deau asutului! Vreți? Vreți, domnule Ziblie? Fie, fie, steau asutului! Deau asutului! Fie, fi atentă, fi atentă da. să nu-ți scape din mână, se sparge casticlul! E adevărat? E da? atât de fragil? Sărmană Nu ești decât un astru de nimic. Un banar, doc de carafă. Un dob de carafă? Doamne, Dumnezeule, copiii sunt lipsiți de orice respect. Domnule Alice, dumneavoastră m-ați încurajat să încerc fabricarea artificială a diamantului.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 Că stau lângă dumneata la acest banchet, domnule Hilton. A, dată, domnule Pantalaci, când mă întâineai la ferma Watkins, nu prea mă priveai cu ochi te, te consideram un rival. Și <gântu> am că vrei ca și mine mâna, domnișoarei Alice. Eu credeam că, dumneata, râvnești <gântu -i> la zestrea ei. Da, să lăsăm, să lăsăm acum rivalitatea. Recunoaște amândoi am pierdut partida. A, mai rău, mai rău.